A Márk írása szerint való Szent Evangélium, 11. fejezet És mikor Jeruzsálemhez közeledének, Betfagé és Betánia felé az Olajfák hegyénél elkülde kettőt tanítványai közül, és mondanékik, eredjetek abba a faluba, amely előttetek van, és amikor abba bejuttok, azonnal találtok egy megkötött vemhet, amelyen ember nem ült még soha, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki azt mondja néktek, miért teszitek ezt, mondjátok, az Úrnak van szüksége rá. és azonnal elbocsátja azt ide. Elmenének azért, és megtalálnák a megkötött vemhet az ajtónál kívül a kettős útnál, és eloldák azt. Az ott állók közül pedig némelyek mondának néki, mit műveltek, hogy eloldjátok a vemhet. Ők pedig felelének nékik úgy, amint Jézus megparancsolta vala, és elbocsáták őket és odavivék a vehet Jézushoz, és ráveték felső ruháikat, ő pedig felüle reál. Sokan pedig felső ruháikat az útra teríték, mások pedig ágakat szegdelnek vala a fákról, és az útra hányják vala. Akik pedig előtte menének, és akik követék, kiáltának mondván, Hozsánna, áldotta, ki jő az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak Dávidnak országa, amely jő az Úrnak nevében. Hozsánna a Magasságban, és beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő vala, kiméne Betániába a tizenkettővel, és másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék, és meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem találta mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák az ő tanítványai, és Jeruzsálembe érkezének, és Jézus bemenvén a templomba kezdék kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak vala, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatá. és nem engedi valahogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül, és tanít vala, mondván nékik, nincsené megírva, az én házam imádságházának neveztetik minden nép között, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. És meghallák az írás tudók és a főpapok, és tanakodnak valahogy mi módon veszíthetnék el őt. mert félnek vala tőle, mivel hogy az egész sokaság álmélkodék vala az ő tanításán. És mikor beest veledék, kiméne a városból. Reggel pedig, amikor mellette menének el, látják valahogy a fügefa gyökerestől kiszáradott. És Péter visszaemlékezvén mondanéki. mester nézd, a fügefa, amelyet megátkozták, kiszáradott. És Jézus felelvén mondanék ki, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kellj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek. És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássanéktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsáthatok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a tivétkeiteket, és ismét Jeruzsálembe mennének, mikor pedig ő a templomban körüljára, hozzá mennek vala a főpapok és az írástudók, és a vének. És mondának nék, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és kiadta néked a hatalmat, hogy ezeket cselekedd, Jézus pedig felelvén mondanékik, nékik, én is kérdek egy dolgot tőletek, és felejetek meg nékem, akkor megmondom néktek, hogy miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket. A János keresztsége mennyből valai, vagy emberektől, felejjetek nékem. Azok pedig tanakodnak vala maguk között, mondván. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, miért nem hittetek tehát néki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félnek vala a néptől, mert mindenki azt tartja vala Jánosról, hogy valóban proféta vala. Felervényt át mondának Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus is felelvén mondanékik. Én sem mondom meg néktek, miféle hatalomnál fogva cselekszem ezeket.